«Якою ціною?» – спалахнув Шашкевич. «Тож скажи, чому боїшся, Якою ціною?» Вагелевич тихо покинув Маркіянове приходство. Більше приятелі не зустрічалися. Аж недавно від Августа Бельовського Іван дізнався, що сухоти здолали Маркіяна, і він лежить при смерті. Чи то вогонь непокори спалив його? А може непокора зродилася від усвідомлення скороминучості життя?» думав Вогилевич, кваплячись до новосілок, щоб порозумітися з побратимом хоча б перед його смертю. Невпевнений був, що застане Маркіяна живим. Тож продумував зустріч з ним, якої ніколи не було. Начебто вони удвох вийшли з Плебанії в Нестаничах і подалися доріжкою, що пробивалися крізь віття плакучих верб, а куди вела Іван не знав. А втім, йому досить було того, що поруч з ним іде вірний приятель. І вони продовжують прикро обірвану колись розмову. Іван перший зважився порушити мовчанку. Він підвів голову, щоб зазирнути в очі Маркіянові. Історопів, побачивши, що поруч з ним іде не Шашкевич, а його двійник, який того ж року, коли Маркіян виїхав зі Львова на Парохію до Гумницьк, з'явився в семінарії і відразу Певнено і нахрапом почав заповнювати собою порожнечу, що утворилася на місці, котре дотепер належало Шашкевичеві. Потуги його здавалися марними, а зрештою, крім Івана, ніхто й не помічав амбіціозних аспірацій новоявленого парвеню. А він, такий же, як і Маркіян, високий, стрункий, з такою ж буйною зачіскою, зумисне укладеною хвилями достоту так, як кучерявилось волосся у маркіяна і з ніби всмоктаними щоками сидів у семінарській читальні на тому самому місці, що колись Шашкевич. Згодом семінаристи, а серед них і переросток Вагилевич, почали слухати його поезії, які він голосно видекламовував перед питомцями в коридорах. Іван ревниво вловлював у тих вішах безсоромний плагіат із поезії Шашкевича. «Руська мати нас родила, Руська мати нас кормила». А на честь тези іменництва цісаря Фердинанда двійник виголосив від імені питомців семінарії про мову руською мовою в Успенській церкві. Так самісінько, як це зробив Маркіян Шашкевич у 1834 році, і семінарський, і університетський, і загалом львівський учений люд поволі почав звикати до з'яви нового руського будителя. Дехто вже називав його другим Шашкевичем, і парвенюцем вельми пишався. Був він настільки фальшивий, що навіть не підозрював у собі цього морального ганджу, і титул другий нітрохи його не бентежив. Двійника задовольняло все, що виносило його на видноту. Зрештою, він не лише бездарно наслідував поезію Шашкевича, а й виробив потрібний почерк спритно засвоїв його манери. І мало хто помічав, як він, відтворюючи у своїй мові запалені Шашкевича, впадав у фальшиву патетику. Досто тут так у червні наслідує Солов'я Шпак. Двійник, немов Гофманівський Цахес, жив енергією Шашкевича. І ненавидячи його в душі за справжній божий дар, не міг без Маркіяна існувати мов мела без дерева. Був це питомець семінарії, молодший за Шашкевича літ на десять. Син зрусинізованого польського шляхтища з Тернопільщини Іван Гушалевич. Він водно приповзав до Вагилевича, і певне йому здавалося, що обіймаючи за плече Маркіянового побратима, так як це полюбляв робити Шашкевич, створює нову руську трійцю, стаючи її провідцем. Гушалевич притягав за руку ще й Миколу Устоєновича, щоб самому стояти посередині трійці. І закликав маляра Станішевського, щоб у такій позі змалював їх. Вагилевич утікав від нього, а спекатись не міг. Первеню навіть за своєї відсутності жив у Івановому зогидженні. Тому й привидівся йому в цю хвилину. І відступив Вагилевич, побачивши поруч з собою маркіянового двійника. Але той умить розплився з підвіття плакучих верб. Вийшов справжній Маркіян і запитав, чому Іван так пильно приглядається до нього. Ти чув щось про Гушалевича, Маркіяни? Знаю, що я такий молодий піїд, проте не мав нагоди з ним познайомитися, а його поезії не читав. А чому ти з нього почав розмову? Він переслідує тебе, мене, нашу трійцю. Він твій безличний пігон. Ти завжди був здатний до перебільшень. Може, воно так не є? а те, що він мій, як ти кажеш, епігон, честі мені не робить. Доброго поета наслідувати неможливо. Я з цим згоден, але в доброго поета можна красти думки, образи, перемелювати їх на своїх жорнах і видавати людям гриз замість петльованої муки, і читач згодом навчиться споживати навіть макуху. Він у тебе краде. Знову перебільшуєш. В мене нема чого грабувати». А втім, не звертай уваги, хай вчиться хлопець, чи й так мало в нас руських поетів. Ти невеликовний патріот, тобі хай і бездарне, аби лише руське. Чи не з причин недосконалості руської мови ти почав писати по-польськи? То салонні вправи, я їх не трактую поважно. Почекай. як Котляревського теж не належить до серйозної поезії, але чомусь автор не написав Енеїду по-московськи».